Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'aghfiruhu Wa na'udhu min syururi anfusina Wa min sayyati amalina Man yahdihillahu falamudhillalah Wa man yudlil falahadiyalah Asyadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu Ama bagtain. Fina asdal Hadith kitab Allah, w khair al Hadith Hadi Muhammad, sallallahu alaihi wa wasallam, w wa shar al amuri muhdathatuh. Fina kula muhdathin bid'ah, w kula bid'ah dalalah, w kula dalalah fil nar. Maashir al Ikhwa, rahimani wa rahimakum Alhamdulillah. Naskulullah kathiran Ala ma manna alaina Min ni'min Kathiratin azimah Alladhi la tuhsa Kama kala Allah ta'ala Wa in ta'uddu ni'mata Allah la tuhsuha Wa ma bikum min ni'matin Famin Allah Senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala yang telah mengenugerahkan kepada kita berbagai kenikmatan-kenikmatannya yang sangat banyak yang melimpah. Kenikmatan yang agung yang kita tidak mampu untuk menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu ni'matallahi tuhsuha." Jika kalian enggak menghitung nikmat-nikmat Allah maka niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya wama bikum min ni'matin faminallah dan tidaklah satu bentuk kenikmatan apapun yang ada pada diri kalian melainkan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala maka alhamdulillah kita senantiasa dan selalu bersyukur kepada Allah dengan segala kenikmatan yang Allah curahkan pada kita semua baik itu nikmat sihha wal afiyah kesehatan dan penjagaan dari Allah taala ataupun nikmat kesehatan as-sihha wal faragh nikmat kesehatan dan waktu luang yang kebanyakan manusia melalaikannya sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam nikmatani maghbunun fihi makathirum minannas as wal faragh dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu di dalamnya, terlalaikan yaitu nikmat kesehatan dan waktu luang. Maka alhamdulillah nikmat kesehatan, kesempatan dan yang tertinggi dari nikmat yang Allah taala senantiasa curahkan kepada kita adalah nikmatul Islam wal iman yaitu ketika kita senantiasa diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas aqtidah Islam dan iman. Di atas keyakinan Islam, yakni dinul Islam dan al-iman terhadap Islam. Yang merupakan agama yang sempurna, agama yang tertinggi, agama yang terafdal. Agama yang istimewa. Dan lebih utama dari seluruh agama yang lainnya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Telah menghapus. Seluruh agama. Setelah. Diutusnya Nabi kita Muhammad ibn Abdullah. Alayhi salatu wassalam. Maka. Nikmat yang tertinggi. Yang terbesar. Yang Allah ta'ala berikan kepada kita adalah. Nikmatul Islam wal Iman. Setelah itu adalah nikmat mengenal Sunnah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dengan benar, yaitu nikmat mengenal ahlu Sunnat wal Jamaah. Karena setelah kita berIslam dan beriman, ternyata di sana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan kepada kita semua bahawa tubuh umatul Islam itu berpecah-pecah. Dalam hadis yang masyhur dan sampai pada tingkat mutawatir adalah hadis Iftirahul Ummah Ala Thalathin Was Sabina Sirqoh, iaitu hadis perpecahan umatul Islam menjadi 73 golongan. Oleh karena itu, kita tidak cukup dengan Islam dan iman setelah diberi taufik oleh Allah untuk tidak menjadi kafir, tidak menjadi musyrik, tidak menjadi munafikin Maka kita bersungguh-sungguh untuk meraih hidayah Allah, yaitu hidayah fitariq. Hidayah di dalam Islam, yaitu hidayah mengenal Ahlu sunnati wal jamaah Golongan yang masuk ke dalam surga Tanpa melalui proses neraka Maka Alhamdulillah Kita sangat bersyukur kepada Allah Ta'ala Dengan segala nikmat-nikmat yang Allah curahkan Kepada kita semua Nikmatul Islam wal Iman Kemudian setelah itu Nikmat mengenal sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wa Oleh karena itu, ma'asyir wa rahimani wa rahimakumullah, para ulama kita menjelaskan taufik itu ada dua. Hidayah itu ada dua. Ada hidayah alal islam, ada hidayah fil islam. Nah, hidayah mengenal islam, yaitu kita keluar dari kekufuran kesyirikan kemunafikan dan jenis-jenisnya kemudian hidayah di dalam Islam itu sendiri yaitu hidayah mengenal cara berislam yang benar cara berislam yang baik berdasarkan sunnah hadis-hadis nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diterapkan oleh para sahabat sahabat rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh karena itu sebagian ulama atau bahkan seluruh para ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan bahawa setiap muslim muslimah mukmin mukminah darurat secara darurat untuk mereka mengenal di dalam menerapkan islam yang benar mereka darurat wajib mengikuti Mengenal dan mengikuti para Sahabat Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nak para Sahabat Muhajirin Wal Ansor dan para Sahabat di berbagai negeri Islam di Kufah, di Basrah, di Syam dan di berbagai tempat dari uh, tempat-tempat di mana para Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebar di bumi ini dan mereka benar-benar yang paling Mengenal Al-Quran dan Sunda Hadith-hadith Nabi kita Sallallahu alaihi wa sallam Sehingga secara darurat Kita harus kembali Kepada mereka Dalam memahami Mengenal dan menerapkan Islam yang mulia ini Ia dinul Islam Yang sempurna Kemudian ikhwanifidina azakumullah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masuk kepada pertanyaan selanjutnya atau pembahasan berikutnya dari apa yang diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu uh, rahimahullahu taala di dalam kitabnya Majmua Rasa'il Taujihatul Islamiyah li Islahil Fardi wal Mujtama dalam bab Akidatul Islamiyah As-Suhiha Iaitu kumpulan dari tulisan karya tulis beliau Bimbingan terhadap Islam Di dalam mensolehkan individu dan masyarakat Umat kaum muslimin Dan uh, pembahasan kita dalam Fasal Iaitu Akidah Islamiyah As-Suhiha Kita sampai kepada pertanyaan berikutnya yaitu ma huwa al-ilhad wa ma hukmul mulhid. Apa yang dimaksud dengan ilhad. Dan apa hukum orang yang mulhid. Yang melakukan ilhad. Maka dijawab oleh beliau rahimahullah. bahwa al-ilhad adalah huwa al-ma'ilu anil haqqi. والانحراف عنه بشت الاعتقادات وتأويل إلحاد adalah برحالين من الابناء من الابناء من الابناء من الابناء من الابناء من الابناء من الابناء من الابناء من الابناء yang lainnya Ini secara bahasa Barakalofikum Ilhad adalah Al-mail anilhaq Iaitu condong atau berpaling dari kebenaran Naam Dan meninggalkan Kebenaran tersebut Kepada kebatilan Dengan berbagai bentuk Apakah mentakwil Menafsirkan ya Atau sengaja menyeleweng? Maka semua itu secara bahasa disebut ilhat selama dia menyeleweng dari kebenaran. Maka falmunharif munharif ansiratillahi wal mu'akhis lihukbhihi bintawiil fasida wa ibdaat tashkiki yusamma mulhidan. Maka orang yang menyeleweng dari jalan Allah yang lurus dan menentang hukum Allah dengan penafsiran-penafsiran uh, yang rusak penafsiran-penafsiran yang jelek dan meragukan ya hukum Allah ragu terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala maka yang seperti ini dinamakan mulhidan yaitu orang yang mulhid yang melakukan ilhad. Wa yadkhulu fihi man yungkiru Termasuk di dalamnya orang yang mengingkari keberadaan Allah taala. Mengingkari zat wujudnya Allah Subhanahu wa taala atau bahasa kita adalah ateis. Ya, ateis yang mengingkari keberadaan Allah, wujud Allah taala. Zat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini mulhid atau man ya'dilu bi rabbih ghairahu fayata'al bil ibadati wad du'a wal atau orang yang berpaling dari robnya kepada selain Allah taala lalu dia beribadah dengan kepada selain Allah tersebut baik dalam doa atau rasa cinta pengagungan Akukuli mabadihi atau menerima usul-usul atau kaidah-kaidah yang diyakini oleh orang tersebut selain Allah Taala wata syariathi al muhkala fali syarillah dan dia menerima hukum-hukum yang diterapkan oleh orang tersebut yang menyelisi syariat Allah Subhanahu Wa Taala maka semua itu adalah orang yang mulhid. Wa man akhdha'a nusus at-tanzil minal ayati wal ahadith lil aqli wal hawa bit takwil faqada al hada fil asma'i was sifat wal ayati wal ahadith Barang siapa yang mentakwil nas-nas Al-Qur'an atau hadith-hadith dengan akalnya dengan hawa nafsunya maka sungguh dia terjatuh dalam perbuatan ilhad seperti orang yang mentakwil atau menafsirkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah kemudian dengan penafsiran akalnya atau hawa nafsunya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam maka dia adalah orang yang mulhid oleh karena itu Allah taala berfirman di dalam Suratul Araf pada ayat ke-180 Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa darul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang baik yang mencapai puncak kebaikan maka berdoalah dengan nama-nama Allah yakni beribadahlah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala Nah, di sini dalil bahasanya kita berdoa, beribadah ya kepada Allah melalui nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti kita berdoa, meminta Ya Rab, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Khalik, Ya Razak. Kita sebut nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dalam berdoa kepada Allah Jalla wa ala. Maka itu lebih utama, lebih dekat untuk diijabah oleh Allah Jalla wa'ala. Karena berdoa, beribadah melalui nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini lebih afdal, naam. Dan lebih dekat untuk diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah ta'ala perintahkan kita, Fadu'uhu biha' Berdoalah, beribadalah kepada Allah dengan melalui nama-nama Allah yang baik tersebut. Wa dharul ladzina yulhiduna bi asma'ihi dan tinggalkan orang-orang, biarkan orang-orang yang melakukan ilhad di dalam nama-nama Allah taala. di sini Allah menggunakan kata ilhad, yulhiduna. Ya, biarkan tinggalkan orang-orang yang melakukan ilhad di dalam nama-nama Allah subhanahu wa taala. Maksudnya yang Menyimpangkan ya, Yang menyimpang dari kebenaran Di dalam Beriman terhadap nama-nama Allah Dan sifat-sifatnya Maka tinggalkan orang yang seperti itu Nah Maka ini makna ilhad Sayyuh jazau nama kanu ya'malun Kelak mereka itu akan diberi balasan Oleh Allah Ta'ala sesuai apa yang Mereka amalkan Sebagian ulama menjelaskan dalam menafsirkan ayat ini surah Al-Araf 178 ayat ke-180 yulhiduna yakni yusyrikuuna fi asma'ihi seperti pernyataan Imam Qutadah rahimahullahu taala imamuttabi'in kata Ibnu Dhi'am As-Sadusi rahimahullah beliau mengatakan maksudnya adalah orang-orang yang berbuat kesyirikan di dalam nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana orang yang berbuat kesyirikan di dalam nama-nama Allah? Nah, dia seperti yang sering kita jelaskan. ya, Dalam beriman, dalam terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Yang merupakan tohid, asma wa sifat. Salah satu dari tiga jenis tohid. Tohid, rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Dan ini kesepakatan para ulama ijma ya akan pembagian tauhid dengan tiga jenis tersebut. Maka dalam beriman dengan tauhid asma wa sifat ada empat penyakit yang harus dijauhi yaitu diantaranya adalah penyakit uh, tasbih tamthil menyerupakan nama-nama Allah dengan makhluk. Maka ini syirik ya. Menyamakan Allah dengan makhluk. Seperti dikatakan Allah ya, uh, memiliki nama misalnya uh, mencipta ya, atau rahim yang menyayangi. Maka dia menyamakan seperti makhluk. Ya, bahwa Allah sama dengan makhluk. Karena makhluk juga punya sifat kasih sayang. Ya, dan sebagainya. Maka ini perbuatan syirik. Ya, yang kedua uh, penyakit yang harus dihindari adalah melakukan taatil, ya, taatil itu menghapus, menghapus nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, seperti, sehingga orang ini benar-benar mulhid, ya, secara istilah, ya, yaitu orang ateis yang tidak beriman terhadap wujud Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia menghapus nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sesuatu yang tidak memiliki nama dan sifat, maka itu sesuatu yang fariqah, ya. Sesuatu yang adam yang tidak ada, kosong. Ya, berarti dia beribadah kepada sesuatu yang tidak ada wujudnya. Maka orang yang menghapus nama-nama Allah ini mulhid ya juga selain apa mulhid ya masuk dalam kesyirikan dalam makna asyirk as kemudian yang ketiga barakallahu adalah melakukan tahrif iaitu memalingkan ya makna dari nama-nama Allah kepada makna yang lain ya seperti Allah taala yang Memiliki, misalnya, sifat wajah dimaknakan bahawa wajah itu bukan Allah memiliki zatnya, ya memiliki wajah, tetapi maksudnya adalah kemuliaan. Ini memalingkan dari makna yang sebenarnya. Maka ini haram, ya diharamkan oleh Allah Taala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam memalingkan makna nama-nama Allah kepada makna yang lain. Atau dikatakan Allah punya sifat tangan diartikan maksudnya kekuasaan. Maksudnya kekuasaan. Ini yang ketiga penyakit yang harus dijauhi apa namanya tahrif. Tahrif. Nah. Kemudian yang keempat adalah takyif, ya takyif yaitu membayangkan membayang ya bentuk dari sifat dari nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya tadi sifat wajah tangan, maka dia bayang bayangkan, tangannya Allah seperti apa? Wajahnya Allah seperti apa? Nah, maka ini haram ya, dan ini akan menjatuhkan pelakunya ke dalam kekufuran dan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka barakallahu fikum sebagian ulama menafsirkan makna yurhiduna di dalam ayat ini memalingkan dalam Perpaling dari nama-nama dalam nama-nama Allah maksudnya melakukan kesyirikan di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala apakah dengan man taktil menghapus nama-nama Allah atau dengan mentasbih menyerupakan Allah dengan makhluknya atau dengan takyif membayangkan bayangkan uh, bentuk ya, dari sifat-sifat Allah taala atau dengan tahrif. Ya, dengan tahrif. Maka semua itu bisa apa, mengantarkan pelakunya kepada kesyirikat di dalam nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, kata beliau, rahimahullah, wa'ani bin Abbasin. Dari Ibn Abbas, beliau mengatakan al-ilhad at-takzib. Di antara makna ilhat kata sahabat ibnu Abbas adalah at-takzib pendustaan mendustakan ayat-ayat Allah atau hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini banyak ya pendustaan yang dilakukan oleh sebagian uh, mereka ya, dari kalangan ahlul bidah ini banyak contoh misalnya ya dalam nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah didustakan Ya, tidak beriman dengannya Sehingga dihapus, dilustakan Maka itu ilhab Atau sebagian dalam hadis, Misalnya dikatakan Rasulullah bersabda Dalam hadis yang mencapai tingkat Mutawatir umat Islam Terpecah 73 golongan Maka dia tidak senang Dengan makna tersebut Dia tidak suka dengan makna hadis tersebut Maka dia mendustakannya Dan membalik ya, Mendustakan tidak benar, yang benar 72 yang masuk surga, 1 yang masuk neraka, dibalik. Ya. Dan ini biasa ya, bahkan sering kita dengarkan dari sebagian duat ya, para dai-dai yang mengarah kepada Syiah, pemahaman Syiah atau bahkan dia masuk dalam golongan Syiah Rafidah. Nah, mereka mengatakan bahwa eh uh, hadis itu ya terbalik didustakan yang benarnya dan dibenarkan yang salahnya yang kelirunya. Nah, sehingga mereka mengatakan yang masuk surga 72, yang masuk neraka 1. Nah, ini termasuk bentuk takdir mendustakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kalau dikatakan hadis tentang dajjal ya akan muncul dajjal nanti Manusia raksasa yang ber yang buta satu matanya, berambut keriting dan seterusnya yang disebutkan dalam hadit yang sahih, maka mereka mengingkarinya, ya, mendustakannya, bahawa dajjal yang dimaksud bukan itu, dajjal yang dimaksud secara bahasa, yaitu alat-alat fasilitas, ya, yang di zaman kita sekarang, yang modern, ya, dari media-media sosial, ya, HP, televisi internet dan sebagainya, itulah yang dimaksud dengan dajjal. Jadi ditafsirkan kepada makna yang menyeleweng. Maka ini termasuk makna ilhad ya, sebagaimana disebutkan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman yakni di dalam surah Fussilat ayat keempat puluh kalau Allah Ta'ala inna alladhina yulhiduna fi ayatina la yakfawna alayna. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan ilhad di dalam ayat-ayat kami, maka itu tidak tersamarkan atas kami. Yang ini diketahui oleh Allah. Orang-orang yang melakukan ilhad, pendustaan, penyelewengan dari agama Allah Subhanahu Wa Taala, itu diketahui oleh Allah. Dan akan dibalas. Hasayu jizawna makanuy amaluna. Akan diberi balasan oleh Allah. Apa yang mereka amalkan tersebut. Dari bentuk ilhad. Nah. Juga. Sahabat Ibnu Abbas. Mengatakan dalam ucapan yang lain. Ilhad itu adalah. Wad'ul kalam ala ghayri mu'dihi. Meletakkan ucapan. Pada bukan tempatnya. Jadi kalau Allah berfirman. Ya. Dia meletakkan makna firman Allah kepada makna yang lain. Itu ilhad. Maksud, maksud dalam mana ilhad? Sebagai contoh misalnya uh, kalau Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa kallamallahu Musa takliman dan Allah telah mengajak bicara kepada Nabi Musa. Dibalik, ya. Karena dalam rangka mengingkari sifat kalam, sifat pembicaraan. Ya Pada diri Allah subhanahu wa ta'ala Dalam rangka mengingkari itu Maka dibalik Dibalik ayatnya Bukan wakallamallahu Tapi wakallamallaha Musa takliman Yang menjadi fa'il Menjadi pelakunya adalah Musa Dan yang menjadi objek Yang diajak bicara adalah Allah Padahal yang benar Fa'ilnya adalah Allah Subjeknya Dan objeknya adalah Musa alaihissalam sehingga ini merubah ayat ya wa kallamallahu Musa taklima Allah telah mengajak bicara Nabi Musa dengan sebenar-benar pembicaraan bukan wa kallamallaha di fatha dirubah syakalnya dari doman Allahu menjadi allaha berubah maknanya ya Maka ini ilhad barakallahu'alaikum dan yang semisal semakna dengan itu sangat banyak orang-orang yang melakukan ilhad di dalam kalam Allah dan juga dalam kalam Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Nah, وَقَالَكُوْتَادَ وَغَيْرُهُ وَالْكُفْرُ وَالْعِدَىٰ juga Imam Qutaadada dan selajengnya mengatakan ilhad bisa juga bermakna kufur dan penentangan kekufuran dan penentangan wa kadzalika manza'a anna syar'ala yufidu alyaqin almujib lilamal hatta yastasiiquhu aqluhu alfasid innahu yulhidu lija'lihi alaqla niddan diddin alislam demikian pula orang yang menyangka bahwa Demikian pula orang yang menyangka bahawa syariat Islam layu di dunia tidak memberi makna kepada keyakinan yang kemudian wajib untuk diamalkan. Sebahagian, ya mereka seperti orang-orang muatasilah tuljud, orang-orang muatasilah gaya baru. Kalau muatasilah dulu itu mengagungkan akalnya, mempetuhankan akalnya sehingga akal itu menghukumi Al-Qur'an dan Sunnah Kalau di zaman sekarang, Imam Al-Albani menyebut mereka itu Mu'tazilatul Judud, ya. Mu'tazilah gaya baru, Neo Mu'tazilah. Di zaman sekarang banyak, yaitu apa? Orang-orang yang mengatakan Bahawa sebagian hadis, ya. khususnya hadis-hadis ahad Walaupun sahih tapi dia tidak memberi pada makna keyakinan. Ya, hadis-hadis yang ahad itu tidak beri, mem memberi makna yakin tetapi memberi makna ee uh, sangkaan yang dominan. Bukan keyakinan. Ya. Jadi bar kalau fikum mereka contohkan hadis-hadis ahad seperti tentang dajjal, siksaan kubur ya. Ini hadisnya ahad, sehingga tidak Orang yang tidak meyakini secara sempurna Terhadap siksaan kubur atau nikmat kubur Itu tidak bisa disalahkan Ini diucapkan oleh tokoh-tokoh sebagian mereka Yang menyentarkan kepada eh, Kelompok yang disebut dengan H.T ya. Dan saya baca langsung dari kitab-kitab mereka Tokoh-tokoh mereka Nah, Jadi saya berbicara Karena saya membaca langsung Ya dari sebagian karya tulis mereka dari tokoh-tokoh mereka seperti Umar Bakri dan dan selainnya mereka menyatakan demikian bahwa orang yang tidak beriman dengan siksa kubur atau nikmat kubur kita tidak menyesatkannya. Kenapa? Karena hadisnya ahad. Hadisnya ahad. Begitu pula tentang munculnya Dajjal turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman nanti. Ya itu hadisnya ahad sehingga hadis ahad yufeedudz-dzann memberi faedah kepada sangkaan, sangkaan dominasi atau sangkaan, bukan keyakinan. Nauzubillah. Maka ini termasuk dalam makna ilhad, ya, seperti yang disebutkan oleh Syekh di sini, fa innahu yulhid. Maka dia melakukan ilhad karena menjadikan akalnya sebagai hukum terhadap agama Allah. Ya, syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah alusunat waljamaah meyakini selama hadisnya itu sahih Kalau sahih artinya ucapan Rasulullah atau perbuatan Rasulullah atau ikrar dari Rasulullah Sallallahu Sallam maka wajib diimani dengan keimanan yang jazem pasti dan tidak ada keraguan di dalamnya. Ini harus kita yakini. Ya tidak tidak dibedakan bah hadisnya mutawatir atau hadis ahad. Ya tidak dibedakan. Wa illa mereka mengatakan bahawa hadis ada yang mutawatir. Hadis ada yang mutawatir. Kalau Al-Qur'an sudah jelas, sepakat itu mutawatir karena dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Ya, wahyu dari Allah. Namun barakallahu fikum. Ya, wahyu dari Allah melalui Jibril dan melalui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai manusia, rasul dan manusia beliau artinya bicara manusia mungkin bisa salah ya berarti Al-Qur'an sekalipun tidak bisa dihukumi mutawatir ya kecuali kalau antum langsung melihat Allah atau Jibril langsung menyampaikan sementara kita tidak melihat ya Islam sampai ke kita melalui Rasulullah, kemudian persahabatnya, tabi'in tabi-tabi'in dan seterusnya, generasi demi generasi, artinya melalui mata rantai, melalui sanat namanya sanat dalam ilmu hadis. maka inilah yang dipelajari tentang sanat, mata rantai ini ketika sanat ini diperiksa dengan pemeriksaan yang teliti ya, dengan kritis dan dihasilkan Hadits ini sanadnya mata rantainya orang-orangnya terpercaya maka wajib diyakini itu adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada keraguan itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala demikian barakallahu fikum dan Allah yang menjamin ya, di dalam Al-Qur'an Allah yang menurunkan Al-Qur'an wa innahu lahu lahafidz dan kami juga yang memilih menjaganya Maksudnya Allah jaga dari kedustaan yang akan masuk di dalamnya. Ya. Al-Quran itu setelah diturunkan kepada Rasulullah, Allah menjamin penjagaannya. Ya. Penukilannya dijaga oleh Allah dari orang-orang yang terpercaya. Ya. Makanya orang-orang terpercaya ini terbukukan dalam kitab-kitab hadis Yang disebut dengan tadwin, tadwinus sunnah. Ya. Karangan pembukuan-pembukuan sunnah, Sanat ini telah dibukukan dari zaman ke zaman. Barakalakum dari zamannya para sahabat tabi'in tabi'in sehingga terjaga oleh orang-orang yang terpercaya ini umana. Inilah yang wajib kita kenal, kita pelajari sehingga ketika sampai kepada kita hadis melalui sanat yang terpercaya maka kita beriman dan kita yakin. Ya, tidak boleh kita membedakan bahwa ini memberi Manfaat, keyakinan, faidah Yakin, ini adalah sangkaan ya Ini sangat berbahaya Dan ini yang banyak menyebar Di tengah-tengah Umatul Islam, bahkan Para da'i-da'i kaum muslimi Barakalafikum Maka Itu adalah salah satu bentuk ilhad Yang diharamkan Nah, sudah Waktu isyap Saya belum dengar adhan sudah masuk. Nah. Ya. Masih ada satu dua menit. Baik. Kita lanjutkan dengan Hukmu Al-Mulhid Yakhtalifu Hasba Il-Hadihi Kata beliau Asyif As Rahimahullah Bahawa hukum orang yang Mulhid Itu berbeda-beda sesuai dengan Tingkat il yang dia lakukan. Maka yang pertama fal mulhid alladhi yungiru wujudar rabb au yungiru min asma'ihi wa sifatatihi al huwa kafirun. Orang yang melakukan ilhad dengan seperti mengingkari keberadaan Allah, zat Allah atau mengingkari sesuatu dari nama-nama dan sifat-sifat Allah yang telah sahih di dalam Al-Qur'an atau di dalam Sunnah maka yang seperti ini bukan muslim keluar dari Islam. Yang kedua, mulhid alladhi yad'u ghairallah wa yasta'in bil amwat, waqi'un fish orang yang ilhad berdoa beribadah kepada selain Allah, meminta tolong kepada selain Allah dari mayat-mayat yang sudah meninggal dunia. Sehingga dia jatuh ke dalam kesyirikan yang menghanguskan amalannya ini juga bukan muslim. Yang ketiga, almulhid allazi yu'awwilu alasma' was sifat tsabitah fil kitab wa sunnah as sahihah huwa fi dalalim mubin. Mulhid yang mentakwil, menyelewengkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah di dalam Al-Qur'an dan sunnah yang sahih, yakni dia menyelewengkan kepada makna yang lain maka yang seperti ini dalam dalalil mubin, penyelewengan yang nyata. Nah, dalam penyelewengan yang jelas, yakni putu dirinci, tidak bisa dikeluarkan dari Islam. Mungkin dia fasik, ya. Fasik dalam golongan fasiqun yang akan dibalas oleh Allah sesuai dengan tingkat uh, penyelewengannya. Tetapi dia tidak keluar dari Islam. Nah, Allahumma inna na'udhu bika minal ilhad. Bi jami'an wa'ihi. Maka di akhir uh, pembahasan ini. Beliau berdoa. Ya Allah sesungguhnya kami berlindung kepadamu. Dari segala bentuk ilhad. Dan jenis-jenisnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita semua dari. Perbuatan ilhad tersebut. Naam. Jadi kesimpulannya bahwa penyebutan kata ilhad itu banyak ya di dalam Al-Qur'an atau ada beberapa di dalam Al-Qur'an seperti yang telah disebutkan oleh beliau dalam surah Al-A'raf ayat 180 kemudian dalam surah Fusilat ayat ke-40 dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat-ayat yang lain seperti dalam surah Al-Hajj ayat ke-25 6 yaitu wa man yuridu fihi bil hadin bidzulmin nudiqahu min azabin alim barang siapa yang menginginkan yakni terhadap jalan terhadap agama Allah atau terhadap Masjidil Haram menginginkan ilhad ya melakukan perusakan per atau penyelewengan dengan cara zalim maka kata Allah nudiqahu min azabin alim kami akan balas dia Dengan siksaan yang pedih Ya, Jadi Barakalabikum uh, Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan tentang Ilhad ini dalam beberapa Ayat Al-Quran Sehingga sangat jelas Dari hukum Ilhad ini Ancamannya Dari Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran Nah, demikian pula Di dalam sunnah nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam wallahu taala a'lamu besoat lebih kurangnya saya mohon dimaafkan kita lanjutkan insyaallah taala pada pembahasan berikutnya pada pertemuan selanjutnya lebih kurangnya saya mohon dimaafkan wabillahi taufik subhanakallahumma wabihamdik syad walla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh